Demokrácia ZRT mai ülése, mai második ülése. Eldöntjük, hogy kik a részvényesek, és hogy mit szólnak a jelenlegi árfolyamhoz, ami a mi véleményünk szerint mély repülést mutat. Ennek érdekében köszöntöm a stúdióban állandó vendégünket, Cinizmus KHT-t. Szárbusz, És hát, és hát átadom, átadom a szót Bulcsúnak, aki a telefonos beszélgetést fogja felkonferálni. Így van, itt van... Itt van velünk a vonalban Nyakó István, aki az MSP-nek a szóvivője, és ö, őt kérdezném, haló. Jó napot kívánok! Fölgyev a kedves hallgatókat! szólnokom volt az MSP. MSP Fidesznek a kampányának. Nem Abszolút nem. A vagy fene tudja, tehát a kampányító és itt egészen konkrétan Kósa a 2002-es választási ígéretekre hívta fel a figyelmet ahol e, kijelentése szerint többek között ingyenes tankönyvet ingyenes utazást, ingyenes gyógyszereket ígértek a szocialisták, továbbá azt, hogy rendbe teszik az egészségügyet és 800 kilométer új autópályát építenek ezzel szemben az elkeserítő valóság az, hogy sereghajtók lettünk az unió országaiban, Magyarország a világ egyik legeladósodottabb orszá itt van a világon a legmagasabb költségvetési hiány, mint azt megjegyezte lassan Törökországban, és előbb vezetik be az eurót, mint Magyarországon, és ennek kapcsán mondta, hogy ez a kormány a tisztességtelenség kormánya és a vezetője hazudós. Mi erről a véleménye? Pont az ellenkezője. De hát kezdjük a 2002-es választási ígéreteknél. Én azt gondolom, hogy Kósorajos is szavazott, és vele együtt néhány millió magyar választópolgár. Feltételezem, hogy ezen választók összehasonlították a 2006-os helyzetüket mondjuk a 2002-essel, mondjuk a 2002-es MSZP választási ígéreteit a valósággal is úgy döntöttek, hogy ez még mindig egy olyan, hogy, most, hogy is mondjam, csak teljesítmény, amire érdemes szavazni, azaz mi kerültünk kormányra, és nem a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség. A Fidesz-Magyar Polgári, Polgári Szövetség választási ígéretét is megmérték 2006-ban, és megmérték 2002-ben is. Akkor még 2002-ben kormány úgy találtattak, hogy nem hozták azt az eredményt, amit a választók elváltak tőlük, és nem adtak nekik bizalmat, és ez most is így volt 2006-ban. Én azt gondolom, hogy kicsit, kicsit két dolog keveredik. Tehát az való igaz, hogy a 2002-es választási ígéreteket 2006-ban mérik meg, de most a 2006-os választási ígéretekről beszélünk. Ja, tehát az ingyen tankönyv meg ezt hasonló. 2002-t mondott, azért nem értettem teljesen. Jaj, pontosan. egészen pontos, de vannak 2006-os választási ígéretek is. Amit majd 2010-ben fognak megvenni a választók. Jó, de mi a, mi a véleménye arról? Tehát az ingyenes tankönyv, az ingyenes utazás, az ingyen gyógyszerek, ezek megvalósultak? Én azt mondanám, hogy azokban a társadalmi csoportokban, ahol az ingyenesség feltétlenül kötelező, hiszen nem tudnak saját maguk gondoskodni ezekről az alapvető feltételekről, mint ingyen tankönyv, mint gyógyszer, ott ezeket továbbra is tartanunk el. Értem. Kósa Lajos még azt is nyilatkozta, hogy ebben az országban a politika és a kormány nem visel felelősséget. Itt a paksi atomerőmű üzemzavarára, a brókerügyre, az érettségi botrányra és az augusztus 20-ai tűzijáték alatti vihar utáni masszatolásra gondolt. És azt mondta, hogy a hibát mindig a portások, taxisok és a foxkezelők között találták meg. A faxkezerű az nagyon jó tanásteri tan találat volt a részéről, talán emlékeznek arra a vizsla ügyre, amikor a magyar vizslát annak számát, Amit egy független uh, egyesület nyomtatott, végül is a Fidesz székházában látámozták, és egy olyan faxon küldték el, ami uh, Rogán antalé volt éppenséggel. Tehát ez talált volt egyébként valóban kosó, pontosan tudhatja mi a kormányzati felöltlenség lényege, hiszen ők is voltak kormányon 98 és 2002 között. Csak egy pillanatra az teljesen rendben van, hogyha a Fideszre reagálunk, illetve a Fidesznek a fákosajosra. Értem, csak gondolom, hogy esetleg a választópolgárokat azok és az is ér úgy, hogy konkrétan a a, az MSZP-nek a választási kampányban elhangzott ígéretei, milyen viszonyban e, vannak azok a kormányzati intézkedésekkel, amelyeket ezen az őszön megélünk? De hát én azt gondolom alapvetően, hogy e, mondjuk egy e, Kovács Lárcsonok volt egy ilyen hasonlata, e, tehát egy váltót, e, e, mondjuk egy 400 méteres, nem tudom, van egy ilyen szám egyáltalán, tehát e, lehet, hogy sportban alfavita vagyok, nem az első 50 méteren kell megmérni, e, azaz a kormányzati ígéreteket nem az első három, vagy négy hónapban kell végrehajtani, hanem 2010-ig. Jó, hallgassunk meg közösen egy hanganyagot, ami az MSZP-nek az egyik választási eh, anyaga volt, és ennek a hangját fogjuk hallani. Magyarország jó úton jár. Ez az adócsökkentés kormánya. Ma a minimálbél után nem kell adót fizetni. Eltaröltük a középső adókulcsot. Eltöröltük az egységes egészségügyi hozzájárulást. Alacsonyabb bet az általános forgalmi adó. Nem tudnak mondani olyan adófajtát, ahol ne csökkentek volna az adók. Megígértük, megtettük. Szavazzon ön is az öt éves adócsökkentési programra. Keresem én ezt az adócsökkentési programot, de akárhogy is nézem, nem találom. És még egy, még egy kérdéssel egészíteném ezt ki. Ha a választópolgárok nem voltak ismeretében az ország valódi helyzetének, akkor tudtak-e valós döntést hozni, valamint, hogyha egy olyan programra szavaztak, amely később nem valósul meg, akkor valójában hon, honnan nyeri a kormány a legitimációját? Világos, kicsit sok lett a kérdés, de majd emlékeztetett, hogy szépen sorjába menjünk. A reklámszoknak volt egy első része, amely több adónemet ö, ö, említve, illetve több járandóságot említve azt mondta, hogy adómentes lett, vagy pedig eltöröltük. Ez tény. Tehát ezen azt hiszem, hogy felesleges vitatkozni. Tehát valóban az elmúlt négy évben ö, olyan szociális bíványokat sikerült. Egyébként a parlamentben közösen elfogadnunk, hiszen ebben a Fidesz is partner volt, amelyek valóban a szerényebb keresető osztályokba, társadalmi csoportokba ö, eredményeztek jövedelem többletet. Ezen túlmenően valóban a választási kampányban megígértük azt, hogy egy adócsökkentési csomaggal kívánjuk ezt tovább e, könnyíteni. Ugyanakkor szembe kellett néznünk a gazdasági helyzettel az országnak, illetve azokkal a külföldi jelzésekkel, amelyek részben az Európai uniótól részben európai pénzintézetek, illetve kutatócégek részéről jöttek, és rá kellett jönnünk, hogy ma Magyarországon a bevételek, az állami bevételek, amit újra kell osztani egészségügyre, oktatásra, kultúrára, ne soroljan fel rendőrségre, honvédségre, sajnos nem elegendőek. Nem szedünk be annyi pénzt, amit utána ki tudnánk osztani adott esetben adójóváírás, adócsökkentés formájába. Ezért Szükség szerint fenntart azokat a vémányokat, amely több lehetőséget, biztosítlent és nagyobb felelősséget kér fent. Sajnos meg kellett húznunk ezeket a lépéseket. Hozzáteszem, nem jó kedvünkbe tettük, tehát nincs olyan buta politikai erő, amelyik csak azért hajt végre adó hogy a saját maga népszerűségét naprán egy önkormányzati választások került leírja. De hát önök mondták éppen a felvezetőkomba, hogy mély az MSZPR folyama, Hát ha tődén vagyunk, akkor tudni kell, hogy vásárolni részményt akkor kell, amikor alcsony. Mert aztán lesz magasabb. Értem. Engem az a következőben, következőt sejteti az én számomra. Vagy az ország valódi helyzetét nem tisztázták a választópolgárokkal, vagy egy teljesen másképet festettek föl nekik, gondolok itt a dübörgő gazdaságra, stb. Vagy önök sem voltak tisztában az ország valódi helyzetével. Ez a rémisztőbb kép, ez az önök kompetenciája mond el valamit, az hát, én annyira meg azért. A gazdaság állapota viszonylag rendben van, hiszen a gazdasági növekedésünk ebben a pillanatban is a duplaját állni, mint az európai átlag. Itt a költségvetési hiányjal van probléma. A gazdaság jól teljesít, ezzel szembe a gazdaságtól beszedett pénzeket ö, olyan kiadásokra fordítottuk, ami nem eredményen bővített újra termelést, a szociális szférába tettük, éppenségi adócsökkentésbe tettük, nehéz helyzetbe kerültünk. Most az a célunk, hogy egy e, egyensúlyba, egy új egyensúlyprogrammal a költségvetést rendbe rakjuk, pont azért, hogy azt a 8 milliárd, 8.000 milliárd forintot, amely 2007. január 1-től rendelkezésünk rá okosan és jól fel tudjuk használni, olyan beruházásokat csináljunk, e, amelyek befektetések, amelyek... E, számára, amelyből jól és okosan tudjuk finanszírozni a jóléti kiadásokat. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk rá állt. Én is köszönöm, hogy megkérdeztek. Zsolt 31 éves raktáros. Nekem azért tetszik a Demokrácia RT, mert ilyen őszintén és ennyire keményen sehol nem beszélnek a magyar belpolitikáról, a pártok hazugságairól és az emberek kiszipolyozásáról. Demokrácia RT. Teljes elkötelezettség a függetlenség mellett. Gondol... Hát beszéljük. Azon gondolkodom, hogy, hogy ez a Kovás Lászlói példa, hogy a 4x100 méteres váltó, vagy 4 400 as váltó, mert, mert ilyenek vannak például, hogy a 4x100-as váltónál ugye feláll az ember, hogy azt tényleg nem az első 50 méteren kell megnyerni. De a jelenlegi helyzet az sokkal inkább emlékeztet arra, hogy arra számítunk, hogy kijön az atléta, akinek mi szurkolunk, akiben mi a bizalmunkat helyezzük, és, és hogy ő lefutja a 4x100 métert. Ehelyett -e kijön, és mint egy félőrült konkrátor, kihívja a közönségnek a különböző társadalmi csoportjait, hogy a gyártok és így Mindenkit megcsapd be valami szörnyű És Ez ember, ember tényleg akart látni egy jó atlétikai versenyt, tényleg nyerje meg az elsőt, vagy nyerje meg, amikor át kell szakítani a, a célszalagot. De az, hogy a bízőközönségnek széthúzza az arcát. De ezek után viszont megfölhívja a figyelmét a, a bukmékereknek arra, hogy na most romlottak az esélyei. Hogy én nyerem, én nyerem a század. De tudjátok, amikor a legalacsonyabban vannak az otthai, olyankor érdemes fogadni. Fogadjatok rám, hogy én gyerek, és közben így gyűti a nyugdíjasokat. Hát az kétségtelen, hogy a, ha a Nockskantinek a BL győzelmét a következő 20 évre te megjósolod, akkor valószínűleg egy óriási pénzt tudsz szakasztani. Aztán, hogy ez bejönne neked, vagy nem, hát arra már semmi jósat nincs. De ez zseniális volt. Szóval, hát mi az, hogy alacsonyan kell részvényt venni? Tehát hogy ez milyen duma? Tehát hogy akkor kell alacsonyan részvényt venni, hogyha részvények ugyan alacsonyan. Vannak, viszont a maga az a... Az a, azok a javak, amelyeket a részvény ugye bár képvisel, vagy jelképez, azok értékesek. Tehát ha mondjuk az aranynak, vagy az olajnak, vagy a búzának, hát ezek értékes dolgok, annak leesnek a részvényei, akkor érdemes venni, mert lehet tudni, hogy ezek a dolgok ezért az emberiség közös javai. Tehát ezek a részvények majd mennek föl, hát ezt lehet így tudni. Amikor olyasmiről beszélünk viszont, mint az MSP, <gül> amit hát ne hasonlítsunk az imént említettekhez, és annak leesik a részvény árfolyama, akkor azt mondom, hogy helyre került a részvénye. Folyam. Tehát nem azt mondom, hogy hát most nagyon lent van, de megy ez majd fölfelé is, hiszen az MSP-t hát tudjuk, hogy ez milyen értékeket, hát a, a magyarság közös értékeit képviseli, Juh. vagy megjeleníti, vagy hát mennyiszer húzott már ki minket a szarból. Hát volt az már milyen, és emlékszel, hogy utána milyen jó lett. Tehát, hogyha majd lesznek ilyen, ilyen megélések, mint a legtöbb brokernek, hogy hát emlékszel, milyen milyen volt a búza, szóval mennyi pénzt csináltunk rajta, most kell venni, tudod, akkor persze az emberek ezt elhiszik. Tehát az MSP-vel mikor éltük ezt meg, mikor történt ez meg velünk? Jó, erről nekem két dolog jut eszembe, szerintem a világ. Te nem lehetett más hasonlatot találni, ahol a bukást valamilyen módon sikernek lehet prognosztizálni. Ez volt az egyetlen, ez a broker hasonlat, tehát nem tudsz, nem tudsz még egy érvet mondani, ami miatt ez eredmény. Ez az egyik. Ha, ha pedig a MSZP-nek olyan nagyon jó a kapcsolata a akkor most miért esett a népszerűség? Tehát, hogyha ők egy jó viszonyt e, ápolnak, ahol valósan értékelték az ország helyzetét, és a, és a választóknak az elfordulás az, az, az MSZP-től nem következhetett volna be. Tehát azok az emberek, akik rájuk szavaztak, azok csalódtak. Ezzel kell szembesülni. Hányszaz érkon áll most az MSZP? 9 százalékon áll a... most. A, igen, igen, a, a, a, a biztosan szavazók körében 9 százalékon áll. Tehát nem a pártválasztók körében, igen. hanem az összes. Tehát az, a, a lakosság teljes komple, komplett spektrumában 9 százalékon áll az MSZP. Jó, hát az egészen biztos, hogy soha nem látott ö, mély repülésben van az MSZP-nek az árfolyama, de hogy ebből azt kihozni, hogy ez a szárnyolásnak az Elsőjelen. Ez az. Kicsit futurisztikus Tényleg, nem. tehát a, a gyógyulás első napja, amikor megkaptad a leletedet arról, hogy nem té pozitív vagy. Mm. <laughs> Mindentől kezdve így elindulhat kifelé. Tehát, hogy mo most legalább tudod, hogy mi a helyzet, és most lehet számítani arra, hogy. Jó, elképesztődik divat, a divatjukat élik most az orvosi hasonlatok, egyébként, ugye nem kell félni, nem fog fájni kezdve. Ajajajajajajaj, jó, jó, jó, jó, jó, jó, hát ne, ne rémüljünk meg, az csodálatos volt. Tehát innen is üzenjük a, a, a társadalom széles rétegeinek, akik most például így rémüldöznek, hogy jövőre százezer forintot kell fizetni valamiért, amit nem is tudott eddig, hogy az létezik, de most kitaláltak rá egy adót, és akkor azt mondja, ne rémüljünk meg. Tehát, hogy ne rémüljünk meg, mert a gazdaság az jól teljesít. Csak a, hát az államháztartási hiány, meg a, meg, meg, meg, meg a, a az adók, hát, hát ez egy, ez egy követelmény, de hát igazából a, a tehát, tényleg, tehát hogy a gazdaság az jól megy, és attól mindenki megnyugszik igazából. Az volt az érdekes, amikor uh, arról beszélt, ugye Kósa Lajos a 2002-es választási ígéretekkel szembesítette volna a kormányt, amit bolcsú meg is tett helyette, és, uh, és azt mondta erre az MSZP szóvívője, hogy uh, hát a 2002-es választási ígéretekről már oly felesleges beszélni, hiszen azóta volt egy választás, is az emberek mérlegelték 2006-ban, 2006 hogy ezek a választási ígéretek mennyire, uh, mennyire teljesültek. És én azon gondolkodtam, hogy Ebben a műsorban elvileg vagyok a cinizmus KHT képviseletében, és, és iszonyatosan nyomasztó érzés fogott el, amikor így azt éreztem, hogy, hogy valaki nagy erőkkel így elkezdett pályázni az én szóhívői <tos> Tehát 2002-ben az emberek nagyon sok minden miatt szavaztak az MSZP-re. Például szavaztak az, azért, mert rettegtek Ormán Viktortól, rettegtek nagyon sok mindentől, amit Hát, általában kevésbé okkal, de néhány esetben valóban okkal mondjuk a jobb oldaltól lehet várni, de szerintem az országban nem volt egyetlen ember, aki azt mondta volna, hogy letette a 2002-es választási programot, így körbenézett volna, és azt mondta, hogy hú, ez 100%-ig teljesen, ez egy nagyon jó Mi arány. Ez, accomplished. Ez, ez, ez, ez tökéletes, ezeknek a srácoknak még négy évre bizalmat kell szavazni, tehát ilyen nem volt. És, és hát mondjuk remé reménykedem benne, hogy én is meg fogom tartani a helyemet, bárki tudja, hogy ki fogja egy év múlva ugyanilyen módon mondjuk a mostani választási eredményekre azt mondani, hogy hogy 30 százalék vagy 40 ot kapott mondjuk az MSZB, de hát ugye ez csak az önkormányzatokról szól, biztos az önkormányzatokban teljesítettek rosszul, alapvetően ez nem a kormányzatnak az üzenet, tehát hogy minden választásnál elő lehet ezt a fajta teljesen cinikus, teljesen távolságtartó és alapvetően teljesen értelmetlen dumát nyomni. Igen, ja, de elhangzott a kulcs szó ebben a, ebben a telefonbeszélgetésben, nem tudom, hogy megvan -e nektek, hogy mi volt az a, az a szó, az a, az a csodálatos szó, ami, ami az MSZP-nek most ezt a jelen, jelenlegi helyzetét, ezt most mentesíti, vagy amire hivatkozni A tudnak. Vizsla, ügy, a, a, vizsla. A, szó, a szó, Vizsla. Tehát, hogy de komolyan, akkor, amikor az összes létező választási ígéretüket megszekték, amikor az öt éves adócsökkentési programból azonnali, brutális, soha nem látott adóemelkedések lettek, akkor ők kimerik mondani azt a szót, hogy vizsla. Egyáltalán a v betűt. Tehát, hogy, í, tehát, hogy idáig elmennek, hogy egy ilyen. Mi volt? Tehát, hogy volt valami újság, ami kampánylap volt, és azt mondták, hogy nem kampánylap. Tehát, hogy ez volt a választások idején, és nagy botrány is volt bőleg, mit tudom, én most meg arról van szó, hogy az emberek, a tízmillió ember, akik akiről hát, hogy is mondjam, ők, úgy, úgy gondolták, hogy majd most gondoskodnak, és akkor ők erre pályáz, pályáztak, hogy majd ők ezeknek az embereknek a pénzeit elosztják meg, beosztják meg, mit tudom én. Ezt, ezeket az embereket most egytől egyig becsapták, és akkor most azt mondják, hogy hát a visla. Hát ez hihetetlen. Szerintem meg bizonyos tekintetben nehéz ezt számon kérni azért az MSZP-n. Tehát, hogy van egy, egy társas játék, amit játszik egyrésztről 10 millió magyar választópolgár, és alapvetően játszik két nagy párt. És ez a társasjátéknak játéknak a legizgalmasabb része, amikor választási kampány van, meg választási És van 10 millió játékos, aki mind a legbrutálisabb, legordenább hazugságokra vágyik, de, de tényleg így, így szabályszerűen megköveteli az a, a politikusoktól, a, a, a politikai pártoktól, hogy a leggátláslanabbul ígérgessetek nekünk, mert, mert egész egyszerűen az életünk minden gondját, baját, azt igenis elvárjuk, hogy a politika oldja meg, de hogyha nem 10 millió, akkor mondjuk 8 millió. De legalább a szájával oldja meg, ha már a kezével nem tudja, legalább a szájával. És van, van, van két nagy politikai tömörülés, amelyik azt mondja, hogy, hogy alapvetően beszélhetnék őszintén, akkor valószínűleg sokkal kevesebbet tudnék ígérni, mint a másik párt, tehát értelmesen elveszteném a választást, plusz még az emberek is megutálnának, túl azon, hogy alkalmatlannak találnának a kormányzásra, mert nem azt mondom, amit, de ők, amit ők hallani szeretnének. És ezért aztán belemegy mindenki ebbe a játékba, és itt ehhez asszisztált a teljes magyar média, a teljes magyar értelmiség mindenki. Tehát, hogy itt ebbe az országba, ha van 12 ember, aki felemelte mondjuk ezzel ellen a szavát, és mondjuk nem MDFS, mert, mert mondjuk ők az élen jártak ebben, de, de, de, de hát szintén mondjuk kivette őket komolyan, meg pontosan lehetett látni, hogy na itt van az az űr, ahol ők be akarnak törni, és majd ötti itt elkezdenek Ilyen -e kapcsán kommunikálni, bár aztán ők is minden haláladó eltörlését, tehát azért el közben meg ők is kőkemény adócsökkentést is egy Egy kulcsos adót akartak. Egy kulcsos adót akartak, tehát hogy azért egy komoly adócsökkentési programot ők is beígértek, miközben elmondták, hogy mindenki olyan irreálisan ígérgált, de, de, de én, én, én majd leteszek még egy irreálisabb ígéretcsomagot. Magyarországon ez kell az embereknek, és utána persze kiábrándulnak, és egy két három év múlva el fogják felejteni és uh, újra majd az lesz a kérdés hogy uh, hogy a fa nagyon leegyszerűsítve, hogy a fasisztoid Orbán, vagy a kommunista pribék Gyurcsány Ferenc és akkor a két tábornak a médiája ezt fogja az emberek fejébe sújkolni, hogy, hogy a két ugye, hogy a végső gonosz elleni harcra most álljunk össze, meg kell állítani a Gyurcsányt, meg kell állítani az Orbánt és minden megy szépen a maga normális kerékvágásában, és négy év múlva se fogunk előrébb tartani, csak hátrább. László, 64 éves nyugdíjas Én már a első közében megszerettem ezeket a fiúkat. Minden mondatuk a ér, bár néha csúnyán beszélnek. Demokráció RT. Nincs finomkodás, csak kíméletlen kritika. És Kósa Lajos. Jó napot kívánunk! aló, aló! Jó napot kívánok! No, Nyakó István öh, azt jelentette ki, hogy örülnek, hogy a Fidesz aktivistáit Orbán Viktor most nem hívta fel törvénysértésre. Örültek volna, ha arról is biztosítják a hallgatóságot és a közvéleményt, hogy nem lesz újabb adatlopás az MSZP szervellő irélő -e ről és a magyar vizslákkal sem árasztják el a postaládákat. Mi erről a véleménye? Semmi. <gül> Jó, akkor menjünk. A Ny Nyakó István a világ egyik leghálátlanulabb Munkáját kapta, ő az MSP frakció szóvivője. Ezért kénytelen néha olyanokat is mondani, amit ő se szeretne igazán. Tehát inkább megkivélem attól, hogy kommentáljon. az hát egyébként teljesen lényegtelen és nem is idevágó kijelentéseit. Volt önnek egy javaslata, ami arról szólt, hogy jöjjön létre a megyei közgyűlések elnökeiből az önkormányzati szövetségek és a fővárosi főpolgármesterből álló testület, amely a jövő évi költségvetés vitájába vonja be a kormánypártokat, mert csak konszenzusra lehet elfogadni az ország jövő évi költségvetését. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy. Nyakor... Álljunk, álljunk meg! mert nem ez volt a javaslatom. Akkor pontosan mondtam, hogy a nemzeti fejlesztési terv az nem Bajnai Gordon fejlesztési terve, és még csak nem is Gyurcsányi Ferencia, hanem az országi, és miután úgy akarja a nemzeti fejlesztési tervet a kormány Euh, megalkotni, hogy abban lényegében nem von bele senkit. Ezért mondtam, hogy miután az önkormányzatok abszolút érintettek a nemzeti feleztési terben, jöjjön léte egy ilyen testület, amelynek legyen valami fajta egyetértési lehetősége vagy joga a nemzeti feleztési terv beterjesztésénél, És egyébként mondtam, hogy miután a nemzeti feleztési tervnek számtalan költségvetési leágazása van, ezzel kapcsolatban a költségvetésnél is tehát ez volt a javaslatok a lényege. Jó, evel kapcsolatban az az ő véleménye, hogy már létezik egy ilyen testület, amelyiknek tagjai maguk a választópolgárok. Tehát, hogy miért szükséges egy új jogi struktúra, amikor már ez egy jól működő és jól beáratott intézmény, úgy hívják, hogy demokrácia. De nyilván Nyakó István viccel. Mondom, hogy komolytalan a nyilatkozata, tényleg engedjenek, hogy ha most csak azért fel, hogy én a Nyakó Istvánt akkor ne is vagy ezt a beszélgetést. Keressenek valakit, aki hajladóinek kell foglalkozni. Oké, akkor... Teljesen komolytalan, hát most nem így, ne mondani. Rendben, rendben. Valójában a Fidesz most ismerve az ország reális gazdasági helyzetét, milyen lépésekkel fékezni meg az államadóságot, a költségvetési hiányt, stb. Magyarul összefoglalva, szükség van-e megszólító intézkedésekre, vagy nem? Hát szerintünk nem. Hát pont arról beszélünk, hogy a, ez a csomag, ami egyébként arra kitűnően alkalmas, hogy megnyomorítsa az embereket, de semmi mással nem jó, ez nem oldja meg ezt a problémát, mert amit a költségvetés bevételi oldalán behoz, azt el is veszíti, mert a kamatkiadások nőnek az intézkedés közvetett hatásai miatt, ami miatt egyébként a költségvetési bevétel fele elmegy a hitelezőknek, a kamat növekmény miatt, a másik fele pedig azért vészel, mert a gazdasági növekedés teljes mértékben lelassul. Nő a munkanélküliség, ezért megint kiadási oldalon a járulék, tehát a szociális ellátás munkanélküli segiek oldalán, másrészt pedig a bevételkészés kapcsán a másik felét is elbukjuk, csak kezdve sokkal szegényebbek lettünk. Tehát ez most sehova sem vezet, és ha már itt tartunk, csak úgy hallgasson meg, hogy. Egyébként nem is erre kért felhatalmazást a szocialista párt a választópolgároktól, mert sok mindenről volt szó a választási kampányban. Pannonpuma huglik, nagyon jól, nagy jól épp, nagyon jó lép, dübörög a gazdaság, bennünk itt teréz, Németország, Franciaország, stb. stb. stb. De arról nem volt szó, hogy SZI emelés, álfa emelés, súlyadó helyett kétszeres teljesítményadó, adó, ingatlan adó, felemelés, nyugdíjárólék <coughs> a biztosítási járulék növelése, megadóztatott minimálbér, gáz villanyára Tehát kossá, minden, úr, minden, ez, amit vízidíj, hakellátási uh, díj, hát erről nem volt szó, hát ez, és ez nem is vezet sehova. Egyetlen kérdés Gyurcsány Ferencsel kapcsolatban, hogy, mi, tehát hogy önök azt mondják, hogy világos, mint az egyszeret, hogy ezekre a megszorításokra nincsen szükség. Egyetlen célja, hogy az országot nyomorba döntse. Nem, nem, nem. nem, nem ezt nem, nem, ezt nem, ugye fél. az Európai Unió, elnézést, De... csak befejezem, csak hogy hadd legyen egy kerekkörmondat a kérdés. Jó, hogy az Európai Uniónak számos különböző fóruma, számos tisztségviselője, az Európai Gazdasági Élet, számos különböző fóruma azt nyilatkozta, hogy ezekre a megszorításokra szükség van, sőt azt mondták, hogy ez még így kevés. Tehát eh, én nem gondolom azt, hogy Gyurcsány Ferenc lehet, hogy egy rossz politikus, lehet, hogy egy rossz közgazdász, de, de ő nem hiszem, hogy az országot nyomorba akarná dönteni, mint hogy azt gondolom, hogy az unió különböző szervei és az üzleti különböző szervei sem ebben érdekeltek nem is erről van szó, mert mi sem ezt mondjuk, az unió szakember is ezt mondják, és a gyúsánycse ezt csinálja. Úgyhogy azért akartam félbe szakítani, hogy az, az kezdő mondatok hívások. Mert a következő helyzet a <hül> Nem vitatjuk azt el, hogy a gyócsán jól akar kormányozni, csak azt mondjuk, hogy ezt rosszul csinálja. Nem vitatjuk el, hogy a költségvetés egyensúlyát akarja megteremteni, de ezt nem tudja megteremteni, ezt eddig se tudta. Hát 2002-ben sem volt célja az a szocialista kormánynak, hogy csődbe vigyék a magyar költségvetést, nem. Ott ké kérek, 2002-ben még egy jó állapotú költségvetést, egy jó állapotú gazdaságot az uniós csatlakozó országok közül éljen járó országot vettek át, és 2006-ra csődbe jutottunk. De nem azért, mert a megyesi csődbe akart a vinni vagy a Gyurcsány, hanem mert inkompetensek, alkalmatlanok, ügyetlenül kormányoznak. És most, miért, miért kitételezünk fel, hogy is éppen most jött meg Gyurcsány Ferenc, esze érzéke a kormányzáshoz. Pont azt mondjuk, az unió, hogy, hogy nem jól csinálja, rosszul csinál, ez nem oda vezet. Mint ahogy az unió sem azt mondja, hogy ostoba és rossz megszólító intézkedésekre van szükség. Az Unió pont azt mondja, hogy jelenjenek már meg azok a, azok a programok, ami alapján egyáltalán meg lehet ítérni, hogy az a sokat hangosztatott államreform, az megy előre vagy sem. De a szakértők is mind azt mondják, hogy a megszorítós önmagában sehova sem vezet, mert szükség lenne reformokra. Hát mit mondott a konvergencia tanács, akit Gyurcsány Ferenc kért az ő emberei? Azt mondta, hogy ez a program így értelmezhetetlen és kidolgozatlan, nincsenek benne meg azoknak a nagyrendszereknek az átalakításai, ami ami, ami szükséges. Hát ez a konvergencia csomag, most csak egy adóemelés. Hát tessék mondani, mi konvergál, mi ez? A magyar adófizetési szint a svédhez, vagy az életszínvonalhoz Alvánhoz. Mi, mi, mi ez konvergálnak? Ez ezért mondjuk, hogy az egész egyelőre egy nagy blöff. És különösen aggasztó az, hogy azok. A fő irányítói most is az országnak, meg ennek a reformnak, meg a konvergenciának, addig akik a csődbe vitték az országot, Draskovics Tibort, maga Gyócsány Ferenc azért rúgta ki pénzügyminiszter idején, mert mert óriási hiányt okozott ön a költségvetési politikával. Azt, Most pedig ő a legf legfőbb, legfőbb reformbizottság elnöke. Megáll az ember, ezt ne halagudjon. Ön azt mondja, hogyha önök lennének kormányzati hatalman, akkor nem, minden, nem lenne semmifajta megszorítás, tehát továbbra is tartják a választási ígéreteket, nem lenne semmifajta megszorítás, adóemelés, hanem nagyarányú adócsökkentéssel tennék rendbe az ország működését, az államháztartás egyensúlyát. Szerintünk teljesen mást kellene csinálni. Nem az ellenkező végletet kell itt elmondani, hanem például azt, hogy az egész államreformnak nevezett folyamaton a kormány fordítva partant fel a lóra, mert azon a címen, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, létrehozott egy csomó új szervezetet, meg még M plusz egyedik bizottságot, hát ne arra gondolni, de neki semmi értelme. Mi mindig azt mondtuk, hogy nem is ezzel kell kezdeni, hanem azzal, hogy nézzük meg, hogy a kiadási oldalon melyek azok az állam által ellátott feladatok, amit nem tudunk ellátni, és ezeket a feladatokat szüntessük meg, mert se pénz nincsen rá, meg nem kellene fenntartani apparátust, mindjárt csökkentjük a kiadási oldat. Ez a, konkrétan Csak, a konkrétan az állam feladatok, amiket jelenleg az állam nem tud eladni. Akkor még, még, mégis csak befejezem azt a Igen. mondatot, amire rákérdeztek kérem, hogyha mindig újra azt akkor sose írünk, ne, legalább egy mondatot, vagy gondolatot hat fejezünk be. A gyógysányféle megszorító csomag az a következő: csinálja a költségvetési oldalról. 90%-ban bevételt növel, tehát adót emel, és csak 10 százalékban kiadást csökkent. A magyar gazdasági kamara számítása, ez nem is a miénk. Én azt mondom, és egyébként ebben a kamara is egyetért, hogy még egy 50-50 is elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, mert szerintünk a kiadási oldalt kellene sokkal jobban csökkenteni, és hogy melyek ezek a feladatok, nézze, hány olyan magyar szabványt soroljak fel, ami pénzbe kerül és értelmetlen mondok egy mindjárt egyet, ugye az ANTS szerint csak úgy lehet megépíteni köz által is látogatható férfi vécét, hogyha a, a helységben külön helység szolgál a kézmosásra. Ez plusz négyzetmétert jelent. Például az augustiner a Berlinben, ami több százire működik söröző, vagy Münchenben, az nem így néz ki, azt mégis virul. Minek ezt előírni? Azt tessék elárulni. Miért kell mondjuk egy színházi beruházásnál olyan szabványt csinálni, hogy a, a öltözőt úgy kell felépíteni, hogy a zuhany és a WC külön helyiségben legyen? Ez is megint plusz pénz, és értelmetlen, mert csak egy ember használja. Ezért meg egy olyan értelmetlen szabályt, szabványt, előírást, regulált, Tudok mondani, aminél teljesen felesleges és rossz az állam szerepvállalása, ezeket le kell építeni. Tényleg, erről van szó, ezt kellene csinálni, legalább az állami feladatok 40-50 százalékát le kellene építeni. Értelmetlen. Na, világos, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy kifejtette a véleményét. Nagyon szépen köszönöm viszont hallásra. József, 48 éves adóhivatali dolgozó. Amióta hallgatom a műsort, azóta egyre erősödik nem az elhatározás, hogy új munkahelyet keressek. Demokrácia RT. Mit nyújt és mit veszel az állam? Hát szerintetek a ANTS szabályoknak a radikális módosítás az betömi a költségvetés lukait. Az család. abszolút, az mindent megoldana, hogyha végre lehetne olyan budit, ahol nincsen kettő, vagy csak egy, egy vízelvezetéses budi, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag a konvergencia kritériumok Hát a legtöbb költség, a legtöbb ilyen gazdasági jellemző szerint két-három hónapon belül helyreállnának. Jó, de itt mindenki rébuszokban beszél. Igazából ugye ez az 50-50 százalék, 50, -50%, 50 bevételnövelés, 50 százalék kiadáscsökkentésnél. Senki nem meri megmondani, hogy mi az az 50 százalék kiadáscsökkentés, mert, mert, mert... Ezért jövünk a budikkal, Ezért jövünk a budikkal és egy egyéb témákkal, mert igazából azt kell belátni, hogy az 50 százalék csökkentéshez vagy a az oktatási intézmény hálózatot kell meg Vagy a kórházakat kell eladni. Vagy a kórházakat kell eladni, vagy, vagy például privatizációs Vagy például, csak mondjuk egy példa, mondjuk a nyugdíjakat tovább inflálni, vagy csökkenteni. Tehát ez, ez az, amit sen senki nem mer kijelenteni, miközben ez lenne az őszinte beszéd. De ez a szó, hogy kiadás csökkentés, hát ez egy népszerű kifejezés. Tehát ez jól kommunikálható okos alajos részéről. De hogyha mondjuk azt mondaná hogy privatizálni Kéne a kiadáscsökkentés, vagy le kéne építeni a szociális rendszert. Mert hogy tulajdonképpen ez jelenti a kiadáscsökkentést, hogyha jól sejtem. Hát hova mennek a pénzek? Hát hova folynak ki a pénzek? Én, engem mindig az, reméte, hogy amikor az állam mikor bizonyos feladatokat jó látványosan rosszul old meg, tehát évek óta szenved velük, akkor nem az a megoldás, hogy akkor próbálja meg az állam ezeket jól csinálni. És nem azért kell neki jól csinálni, mert ez neki bevételeket hoz, vagy, vagy esetleg megszabadítja, olyan kiadásoktól, amiket nem bírál viselni, hanem azért, mert a kötelessége ilyen, mondjuk a színvonalas oktatás, meg az egészségügy. Tehát ezek a kiadások szerintem nek, nem csökkenthető. A, a, de, a, szerint. de igen, de a Fidesz az nagyon hisz a kiadáscsökkentésben. Az látszik, annak idején is, hogy hogyan, hogyan privatizálták a házi orvosi hálózatot. Hát ott is gondolom, hogy nagyon sok volt a kiadás. Hát egy csomó pénzt elvitt. Miért, ki, miért volt arra szükség? Szimplán odaadták mindegyiket az ottani orvosnak, a helyi orvosnak. Tessék, vegye, vigye alapon. Onnantól kezdve már is csökkentek a kiadások. Már is fellélegezhetett az állam. Csak hogy? Mi történt? Azok az állami tulajdonban lévő és állami kezelésben lévő intézmények, amelyek az emberek gondoskodásáról, a lázas gyerekem éjfélkor és kihívom, és az ő biztonságáról, az ő egészségéről gondoskodtak, ezekről az állam levette a kezét. Az állam azt mondta, hogy vegye vigye, akinek kell. Tudom, Vagy hogy aki, éppen, aki éppen abban ül most, az megkapja örökre. Ez nem így működik, tehát különösebb kiadáscsökkentés nem járt ezzel a lépéssel, hogy, hogy odaadták odatták Akkor még csak sem szól, szól mellette? Bár, akkor Várjál, várjál, várjál, viszont nem nem járt azzal, hogy bármilyen módon is a, az intézmény állózat teljesítmény az alacsonyabb hatásfokra került volna. Na, Igazából nagyjából minden maradt a régibe. Minden csak, maradt a régibe, bárjál, akkor azt történt, hogy hasonló hatásfokon működik, a, a, a közösségnek ugyanúgy nem kerül semmibe, mint addig, viszont már nem a miénk. Hm, ez távol, jó. Hosszú távol remélhetőleg jobb hatásfoggal fog működni, tehát, hogy ez, ez tehát, tehát, tehát akkor ez még nem derült ki, hogy a házi orvosi rendszer privatizációja házi oh, volt -e, sem. Hát ez egy hosszú távú dolog hát majd meglátjuk hát 30 év, év múlva meg lehet vonni a mérlegét ennek a döntésnek sok, sok ilyen dolog van, különben a, amiről a, a Kósa Lajos beszélt, tehát ami, amikor ilyen példákat kell felhozni, hogy, hogy, hát, hogy bonyolult egy az állami szabályozás mondjuk a különböző építésügyi előírásoknál, ugye azért ez természetesen ez is érint egy-két állást, mert biztos, hogyha nagyon egyszerűek lennének a, az építészeti előírások, mert a különböző építkezésekhez a szabványok, akkor biztos, hogy kisebb bürokráciát kellene üzemeltetni, de hát ez tipikusan olyan felvetés, mint Használt, amikor a pazarló orbán kormányra azt mondta, hogy hát hogy nézzük meg, 120 fő tanácsadó dolgozik Orbán Viktor, kancellária minisztériumán és a különböző minisztériumokban is, hogy irreális ez a szám. És mindig ilyen az emberek által megfogható összegekről beszélnek, meg, megfogható problémákról, mint az egy WC, vagy a 120 tanácsadó, amelyik mennyit vietett haza mondjuk 300 milliót egy évben, miközben az az az autókról okra... beszélnek, folyton, azt figyeltem meg. hogy Autó de... és mobiltelefon, mobilszámla és autó igen. Autó vásárlás néha irodabútor is irodabú szóba kerül. Na hát ott kell kiadásokat csökkenteni, hogy a miniszternek mennyi van, de ilyenkor valójában nem a gazdasági racionalitás szól belőlük, hanem csak és kizárólag az emberek demagógia iránti igényének, meg az emberek iritségének a kiszolgálása. Na most... Az a helyzet, hogy ennek megvannak a megfelelő fórumai. A sajtónak különböző orgánumai, például a Demokrácia az című e, nyilvános show műsor, amelynek az a funkciója, hogy az emberek nyilvánosság, a nyilvánosság iránti igényükben egy bizonyos, hogy is mondjam, indulatlevezető szelep, vagy valami ilyesmi szerepet eljátszon. De ezt a szerepet, könyörgöm, ne a politika játsza már el, hogyha egy mód van rá, ne a politika hergeljen minket, ráadásul ilyen ostobaságokkal, mint a mennyibe kerül az autó, mennyibe kerül a mobiltelefon akkor, amikor több száz biliárdokról van szó, akkor, amikor a költségvetés hiányzámairól van szó, és, hát, és mindenkinek a terhei növekednek. Hát Bocsáss meg, ez ugyanaz az álszent felvetés, mint amikor lemondanak a politikusok a bérletükről. Tehát ez, ez ennyi, és semmivel sem több. Én szerintem a Fidesz óriási népszerűséget eh, tudna elkönyvelni magának, hogyha képes lenne most megugrani a szembenézést. Tehát, hogyha azt mondaná, eh, hogy Akár még avval megindokolva, hogy egyszerűen nem ismertük az ország valódi helyzetét, ezért az az ígéret, csomag, amit mi leraktunk az asztalra, az nem, nem valós adatokon alapult. Most már ismerve az ország valódi helyzetét, most már hát persze gondban vagyunk, most már mi se tehetnénk mást, mint hogy bizonyos megszorító intézkedéseket meghozunk. Hát Ettől függetlenül mi még hiszünk abban, hogy ezek meg ezek az alternatív megoldások jók. És figyeljétek meg, hogy ebben a beszélgetésben ugye megpróbáljuk meghatározni azt, hogy nagyjából a Fidesz milyen politikai alternatív, tud felmutatni. És mondtunk legalább három eltérő véleményt. És ez nem csak amiatt van, mert nem figyeltünk eléggé, vagy nem figyeljük eléggé a politikai eseményeket, hanem azért is, mert a Fidesznek nincs határozott arcvonala, nincs határozott elképzelése erről az alternatíváról, illetve én ezt nem ismerem. Nem tudom. Hát jelde. ez a tévedtünk mi is hú lenne, ami, amire egyszerűen képtelen a Fidesz, és mindig is képtelen volt a Fidesz. de most könyörgöm, de most tényleg megint ugyannél a társasjátéknál tartunk. Ebben a társasjátékban a Fidesz pillanatnyilag hatalmas. Előnyel vezet. Valószínűleg egyetlen kérdése van igazából az önkormányzati választásoknak, hogy Budapesten sikerület. Elkövetkező egy hónapban a Gyurcsány csomagból, csomagfolyamból jön-e jön -e még annyi kis darab, kis apró Mikulás meglepetés, hogy esetleg még a főváros is bevegye a Fiatal Demokraták Egykori Szövetsége, a mai Fidesz-Magyar Polgári Szövetség. Tehát nem tudom, hogy miért, miért akarjuk azt mondani a Fidesznek, hogy srácok így kéne csinálni. Hát, ahogy ők csinálják, pillanatnyilag az az ő politikai érdekeiknek tökéletesen megfelel. A Fidesz valószínűleg hatalmasabb hatalmas fog nem... nyerni a, a, a következő választáson. Az, hogy Bulcsú esetleg a te különböző kívánságaidnak nem felel meg, nem ö, Gödri búcsúnak csinálják Magyarországon a politikát, hanem annak a 10 millió embernek. Is is ez nem hét é... neki csinálják vagy, a politikát. Nem csak a 7 és millió embernek, aki választókorban vagy 8 millió embernek, és ez a 8 millió ember nem akar ilyen bűnbánatokat hallani, a könnyű jövőről szeretne hallani. Én értem mondrás, és azt tényleg a bőröben tapasztaltam, hogy nem nekem csinálják a politikát, de egy dolog biztos, hogy az a fajta felelősségvállalás vagy az a fajta szembenézés az ország valódi gazdasági helyzetével, hát hihetetlen mélyben vagyunk, legalább elvárnám a vezető politikusainktól, hogy ezt egyaránt lekommunikálják, hogy ha már ekkor a gázban vagyunk, akkor milyen típusú intézkedésekkel nem kerülünk még egyszer ekkor a gázba. Hát ez a politikai elit már kétszer ö, vitt minket megszorító intézkedésekbe. Az egyiket túléltük valahogy, most a másik előtt kell egy óriási levegőt venni. Engem a politikai elitnek arról kéne biztosítania, hogy nem kerülünk még egyszer ilyen helyzetbe. De amikor én azt hallom, hogy nincs szükség megszorításokra, akkor azt érzem, hogy ez egy nem komolyan vehető politikai alternatív be, mert hogy nem, nem tartalmazza azokat a szükséges gazdasági racionalitásokat, amik megkímélnek engem attól, hogy még egyszer majd azt kelljen hallanom, <hül> hogy milyen szép a jövő, és utána még egyszer azt kell lássam, hogy konkrétan milyen adóterhekkel szembesülök. Kedves szinizmus KH hát lenne egy kérdésem hozzád, főleg azzal kapcsolatban, hogy a, hogyha itt most tisztára mossuk ezt a magyarázkodást, hogy nincs is szükség egyáltalán egyáltalán megszorító csomagra és az Európai Unió sem úgy gondolja, főleg meg nem érti, mert hogy minden itt közelről sokkal jobban tudjuk, akkor viszont lehetséges, hogy az MSP is ugyanilyen jól csinálta annak idején. Tehát azt mondott, hogy ők választást akarnak nyerni, már mint a Fidesz, az önkormányzati választásokat be fogják söpörni, tehát jól csinálják. Tehát, hogy az eredmény az mindent legitimál, minden korábbi hazugságot, csúsztatást, minden egyé, minden, minden a felelősség minden átkelését. Akkor viszont Gyurcsány Ferenc is jól csinálta azt, hogy a 5 éves adócsökkentési programról mesélt nekünk Jól tette azt, hogy hazudott nekünk, mert bejött, megnyerte a választást, ma ő Magyarország miniszterelnöke, és ez mindent legitimál. Jó, jól értem akkor? Tehát jól közvetítettem a cinizmus közhasznú társaságnak az álláspontját? De 16 éve nem ezt tapasztaljuk, nem ezt látjuk. Tehát, hogyha valaki politikai pártot csinálna, és őszintén beszélne az emberekkel, és erre törekedne, akkor valószínűleg veszítene. A kormányzati hatalomnak a közelébe nem kerülne. Ezzel szemben ezek az emberek jól csinálták. Ezek az emberek, akár Orbán Viktor, akár Gyurcsány Ferenc befolyásos szereplői a magyar közéletnek, külföldön, megbecsült államférfiként tartják őket számon, néha nem, de általában igen. Ez mind és, és, és ezek az emberek és ezek a pártok megcsinálták. Azt lehet mondani, hogy igen, így kell. Én örülök, hogy, hogy ilyen, ilyen módon tetszik neked a pártok munkásága, örülök, hogy tetszik neked, hogy felvirágoznak. Én azt gondolom, hogy vannak alapvető kritériumok, amiket igenis ki lehet követelni. Tehát az nem egy politikai axióma, hogy igazsággal nem lehet választást nyerni, ebből az következik, hogy addig hazudjunk, amíg nem nyerünk. Ezek, baj, ezek nem politikai axiómák, ezek akkor lesznek azok, ha mi hagyjuk. Ha, baj, baj, hogy ha a... mi folyamatosan hagyjuk ezt a fajta következményélküliséget életben. Na, ez, ez nem kötelező. De, de, majd. A demokraták azok nem gondolkodnak így. Tehát egy demokrata az úgy gondolkodik, hogy alapból van egy közösség, és a, és a a, hogy mondjam, a nyílt beszéd és a gondolatok szabad áramlása teremti meg a többség akaratának az érvényesülését. Egy demokrata szerintem így gondolkodik. Aztán vannak olyanok, akik úgy gondolkodnak, hogy az helyzet az az, hogy nyerünk. Nyerünk vagy nyerünk, ennek nincs alternatívája. Nyerni kell mindenáron, és hogyha lehet úgy nyerni, hogy még igazat is mondok, akkor az jó akkor azt. Ha egy mód van rá érdemes. Na jó, de az, hogy nyerünk, az mindennél előbbre való, előbbre való az igazmondásnál, előbre való az őszinteségnél, a hitelességnél, mindennél nem szabad elfogadnunk, úgy, ahogy a búcsú mondja, hogy ez a logika érvényesülni tudjon. Jó néhány esemes így a végére szuper a műsor, kevés az egy óra írják nekünk, az eltett diákjai ne lopjanak, és mindenre szép lesz, ezt írja a bandika. Uraim, észrevették, hogy olyan nép vagyunk, ahol a többség sorozatok szereplőinek felszabadítására, műtétjére gyűjtött, és nem lát egy hétnél előbbre, ezután érdemes vitázni bármiről is. Szerintem kifejezetten érdemes, és már csak azért is, mert ebből új igényszintet is lehet szülni. Ez a kiadás bevételi oldalduma egyszerűen szakmailag nem igaz. Nem szabad bedölni ennek, írja nekünk Kornai professzor. Köszönjük szépen. Ez volt a Demokrácia az ERT <köhömm> mai ülése. A ZRT látna, mert ér? Hát, hát döntjük el. Szerintem zárt vagy Szerintem a következő műsortémán simál lehet, a zárt vagy nyitott. Jó, hát, jó, hát ezt a cinizmus közhasznó társaságra simán bízzuk ezt a kérdést.